München A dőzsőt szerző nem sokat vacakol, hanem zúgy, belevág a dolgok közepibe. A galambősz lord hörögve borult a gazdagon faragott stelázsira, és egy távoli toronyóra valahol éjfélt ütött a ködbe. Valahogy így. Az olvasó ettől rögtön kireli a hideg, és több éle se tudja tenni a könyvet a kezéből. Az ilyesmit úgy hívják imediathressz. Én tudom, mert klasszikus nevelést kaptam, ami az eredményes vízilabdázáshoz is elengedhetetlen. Az igazi nagymenők mind így kezdik a könyvüket. Gondoljunk csak Dantéra, Thomas Mannra, Verdire, vagy akár a Dejé Krembrantra. No hát én majd a végén kezdem. Mindig is azt tartottam, ha egy játékos már másoktól kezd cseleket kopírozni, jobb, ha rögtön lehúzza a redőt. Az igazi siker mindig a merész és hős újítóké. Azért is a végén kezdem. In ultimas resz. Képzelem, milyen arcot vág majd Dante, ha ezt megtudja. <gül> Vagy Verdi. Meg a Derek Rembrandt. Szóval életem utolsó mérkőzését 1969. december 14-én játszottam a Fradisineiben. Hogy 24 évvel ezelőtt az első meccset is a Fradisineiben játszottam, és soha más klubban nem szerepeltem. Az csak törhetetlen hűségemet, gyémántszerű tisztaságomat igazolja, de egyébként alig érdekes. Ez van, és passz. Vannak sportemberek, akik úgy váltogatják a klubjukat, mint más a mennyasszonyait. <gül> Aztán vannak, akiket ott ravataloznak fel az anya egyesületük dísztermében. A srácok körülállják. Na, elment az üreg. Nem tudjátok, mit csinált ez tulajdonképpen mi nálunk? Hát engem akár rögtön a búcsú meccs után felravatalozhattak volna. Tehát 1969. december 14-én este MNK döntőt játszottunk a szónoki Dózsa ellen. Én persze már hetekkel előbb bejelentettem, hogy ez lesz az utolsó mérkőzésem. Mindig szerettem, ha ünnepelnek, és ha az ember saját maga kerül, nem tud felhajtást csapni, akkor hogyan várhatja el ezt a másoktól. Az akció sikerrel járt, Megkelt a fedett uszoda. a fradiból is sokan lejöttek. Virágok, gépzene, kókuszszőnyek, minden a maga helyé. Felsorakoztunk a parton. A műsor közlő bemutatja a játékosokat. Engem utoljára hagy. Kilépek, meghajolok. Persze csak egy kicsit, mert Szívós Pisti mellett még meghajlás nélkül sem tűnök óriásnak. Hm, szép, nagy, meleg taps. A lelátom, mindenki mosolyog. Jön kezdhelyi doktor, a szakosztályvezető. Egy csokrot nyom a kezembe. Ő is mosolyog. Sorolni megyek. Kezet fogok a játékvezetővel. A bíró is mosolyog. Kezet fogok a szónok kapitányával. Ő is mosolyog. Én is mosolyogok persze, külön-külön mindenkire. Aztán blok az egész társaságra. De persze kezdek meghatódni is egy kicsit. Szép búcsú, ha mindenki mosolyog. <gül> És közben befelé talán egy csepp meghatott szipogás is. Melegítünk. Magammal viszek a vízbe egy sárgalasztit. Rátámaszkodom, láptempózom. Ezt is jó előre kigondoltam. Ilyen módon melegítés közben is beszélgethet az ember. Az ördög csak akad valaki, aki nyilatkozatot kér tőlem. Majd melegítés közben nyilatkozom. Hadd lássa a világ, hogy az utolsó pillanatig teljesítem kötelességem. Egy hossz, két hossz, senki sem jön nyilatkozatért. Ezektől én reggelig láttam itt, letörhet a lábam. Esküszöm, hogy Karinti Cini találta ki az egészet. Sajtókonferenciára hívta a sportúságírókat. Ide hallgassatok, tegyetek meg valamit a kedvemért. Gyurikától egy szót sem, mintha nem is létezne. A guta fogja megütni. Életemben nem láptempóztam ennyit. Nem jönnek. Hát oda hívom őket. Trükk ellen a a módszer a legjobb orvosság. Oda jönnek és mosolyognak. Itt ma mindenki mosolyog. Jönnek mellettem a partom, támaszkodom a labdám, láptempózok és mondom a szöveget. Hetek óta készülök erre a rögtönzésre. Éde hallgassatok! 25. éve játszom. Most 34 éves vagyok. A naptár szerint. De ha hideg vízbe töltött éveket csak duplán számítom, akkor már 89 is elmúltam. Én vagyok a magyar közélet nagy öreg embere. Honti Hanna a kis húgom lehetett volna. Már régen díjat kéne kapnom. 25 év a hideg vízben. <tel> teljes lerobbanás. A szövetek szivacsossá válnak. Az izületek felismerhetetlenné dagadnak. Ha valaki csak egy szúros pillantást bet a forgóimra, már jalveszékkel nem kell a fájdalomtól. A nyolc kötetes orvosi lexikon minden nyavajáját megtalálhatjátok rajtam. Az Abercrombie-szindrómától egészen a Zimonematozisig. Jegyezgetnek és mosolyognak. Itt ma mindenki mosolyog. Ezt az utolsó szót légy még egyszer, mondja az egyikük. Z, mint zimonematózis. Y, mint Y, M, mint tempózok és végigbetűzöm az egész fene hosszú szót. Ezek mindent komolyan vesznek, de azért mosolyognak. Itt, ma, mindenki mosolyog. Felállunk kezdéshez. Én megyek labdára. Szorongva rugdalózom a kapu közepén, várom a sípszót. Kipislogok, nem mutat-e piros zászlót a gólbíró? A gólbíró nem mutat piros zászlót, csak mosolyog. A bíró is. Az időmérő is. Jobbra tőlem a fradisták is. Szemben a szónok. A tribünan a közönség. Itt, ma mindenki mosolyog. <gül> Kedves emberek! Három óra múlva, amikor lassanként magamhoz térek és megpróbálok óvatosan visszatapogatózni az élők sorába, már mindent értek. <gül> Ördögött kedvesek! Kajánok! Azért mosolyogtak, mert mindannyian tudták, mi következik. Országos cselszövény áldozata lettem. Életem utolsó mérkőzésén a búcsúmet sem. Két és fél órát kellett játszanom folytába. <gül> 1969. december 14-én a modern vízilabda történetének leghosszabb meccsét játszottuk a fedett huszadában. Akármiben fogadok. azt a hülye szabályt is kizárólag azért hozták, hogy jó itóljanak velem. <gül> az MNK döntőt nem lehet megismételni. Addig kell játszani, míg az egyik csapat nem győz. <gül> Gyönyörű. Az első negyedben a szónok vezet. 0-1. A másodikban mi is lövünk egy gólt. Ők is lőnek egy gólt. Még mindig kettő egy a javukra. A harmadik negyedben mi kettőt lövünk, ők egyet. Három-három. A negyedik negyedben nem esik gól. Három-három a vége. A meccs végével körülbelül nekem is végem van. Öt kilós újfelesleggel bóklászom a vízben. Magamat is cipelnem kell. Amellett ott van még Pintér, a szolnokiak szőke piros hátvédje, aki az első percben duplan elzomba fog, és aztán el sem eresz többé. Pintér kilencven kiló. Őt is cipelen. Sohasem pályáztam bacakó Péter babéraira. A negyedik negyedben már csak azért imádkozom, hogy legalább percenként feljöhessek levegőt venni. Ilyenkor piros karikák táncolnak a szemem előtt. És most jönnek a hosszabbítások. Kétszer három percek. Az első három percben egy-egy gól esik. Kiszámítanám, hogy most négy-négyre áll a mérkőzés, ha tudnék még négyig számolni. Az első hosszabbítás második három percében nem esik gól. Jön a második kétszer-három perc. Labdára kell úsznom, mert nagyon unszolnak. Persze merő gonoszságból. Vállalom, mert a haldokló ritkán óvatos, és büszkeség is van a világon. Nem is úszom, inkább csak úgy oda iszom magam a labdához. Aztán elmerülök, mintha szügyön szigonyoztak volna. A második kétszer-három percben nem esik gól. Még mindig négy-négy. Érzem, hogy a fejem már, mint egy izzó mosogató dézsa. A harmadik kétszer-két percben a játékvezető újabb gonos cseleket vett be ellenem. Páros kiállításokba kezd, egymás után szórja ki mellőlem a játékosokat. Engem még véletlenül sem. Esdeklő pillantásokat vetek feléje, csak fogja az ászlóját és mosolyog. Atya világ, ezek ki akarnak mifantani engem? Fennállásom óta mindig a sportszerűség és a tekintély tisztelet márvány szobra voltak, de most azon gondolkodom, mivel sérthetném meg a játékvezetőt. Talán egy szó is elég volna, egy markáns és tömör kifejezés, amit ő rögtön kiállítana, és én megtérhetnék szeretteim közé. De a fejem forró, keserű vízbe mártott vattával tával van tele, egyetlen ilyen szó sem jut eszembe. Már csak hárman-hárman vagyunk a vízben, azon a rettentő nagy pályán, amelyet kétszer annyi játékosnak sem mindig könnyű bejátszani. Szélütötten úszom a labda után. Úszom? Ez persze egy kis túlzás, Vánszorgok! Mosatom magam az árral. A gyors úszás szabályainak egészen újszerű értelmezését mutatom be. <gül> Víz alatt viszem előre a karjaimat. <gül> a harmadik kétszer három percben sem esik gól. A mérkőzés állása négy-négy. A hullámok löbdösnek oda a falhoz. Elkapom a korlátot és figyelek rajta, mint Jankó, a kísérteties vízi húszár. Az arcom most már teljesen vihaszerű. Ha megfognám, a fülemet talán a kezebben maradna. Púzosok? Az nincs. A klinikai halál állapotában állok fel a negyedik kétszer-három percről. A közönség a padok tetején áll. Kórusban kiabálnak. Kabaré, kabaré, kabaré! Szép kis búcsú! Kanizsa tivadar valahogy odavergődik a kapunk elé. Emeli a labdát. Most váratlanul egész újszerű érzelmek butjannak fel bennem. Mindig imádtam győzni. De ebben a pillanatban hirtelen ráébredek, hogy élni még jobb. Azon veszem észre magam, hogy fonja, tajkam, halk fohászt, rebek. lődbe ti vadar, lőd be, az ég megállt. Kanizsa rálövi, Ambrus repül, és kivédi. Aztán mosolyog. Már tudom, hogy ez is csak én ellenem történt. Nincs remény. Érzem, hogy őszülök. Valami szúr valahol, és olyankor apró füttyenéseket hallok. Időbe telik, amíg rájövök, hogy csak én lélegzem. Ez sohasem bocsátom meg Ambrusnak. Azon veszem észre magam, hogy végrendeletet csinálok. Elesett a becsület mezején, a háromszoros olimpiai bajnok kötelességének teljesítése közben a vízbe fulladt. Ha már búcsú, legyen végleges. Valahol tulajdonképpen nagyon szép dolog ez. A negyedik kétszer három percben sem esik gól. A második óra elteltével még mindig négy-négy. Tiszta szerencsém, hogy kinyitották a uszoda ablakait. A jeges húzat visz oda a falhoz. Jön Kovács József, doktor. Minden sportorvosok legkedvesebbike. Magával hozza a zsűrit is. Megállnak a ravatalom felett. Hallom azt mondja. Aggódom a játékosok egészségéje. Egészség? <gül> az mi a csoda? Ennek most már véget kell vetni. Csak, hogy valaki rájött. Javaslom, hogy ne folytassuk a kétszer-három perces hosszabbításokat. Játszanak a csapatok az utolsó gólig. Puff. Ez a lélekharang. Hogyhogy hogy az utolsó gólit? Hát senki se veszi észre, hogy itt most már sosem esik gól. Hogy most már a másfél órája egyfolytában négy-négy. A szemem helyén izzó és szöges üveg darabok vannak. Látomásom támad. Ennek a meccsnek most már soha sem lesz vége. A parton szívós Pisti dédunokái ordítanak majd kórusban: Kabaré, kabaré, kabaré! És mi még mindig ezt a meccset játszunk. Pintér karjára csavarja hosszú galambő szakállamat, és úgy húz vissza, és még mindig négy-négy lesz az eredmény. Két perc múlva valami kifűrkészhetetlen módon elém kerül a labda. Undorodva betegen nézem. Ez a buta sárga dög okozott nekem annyi örömet valaha az ifjúság világhímes hajnalán. Pusztulj előlem, bitag, látni se bírlak. Od épp valahogy, éppen balla elé. A feketes rác megfogja, és minden Tória nélkül belövi a szólnoki kapuba. 5-4. Győztünk. <gül> és vége. Alig tartott két és fél órát az egész honcsútság. <gül> Azóta is kilincselek, hogy adják meg Ballának az életmentő kitüntetést. <gül> <gül> Egyébként a szolnok jobb volt ezen a meccsen, győzniük kellett volna. Tessék. Hát nem azért mondom, hiszen bárki láthatja. Én akármelyik mesről megmondom az igazat. Tíz évvel utána. <gül> Na de, ha már így belejöttem a búcsúszkodásba, még elmesélem, hogyan köszönt el egy nagy csapat. 1965-ben a Margit-szigeten játszottunk a trófeó Itáliáért. Egy évvel előbb olimpiát nyertünk Tókióba, most Pesten megnyertük a világ hat legjobb csapata számára kiírt trófeát. És aztán nyolc sovány esztendő következett. 1973-ig sehol semmi. De szóval mi szó, furcsa egy volt ez a trófeó, jó fél mázsát nyomott, meg a tiszteleddi, majdnem a lábamra ejtettem, amikor átvettem. Ha ma a Jermiska és Ambrus Miklós nem segít, a mai napig is bankon ugrándozom a part mentén. Ebből különben az is kiderül, hogy 1965-ben egy nagy tudású, végtelenül rokon rokonszenves, és még annál is szerényes sportember lett a magyar válogatott csapatkapitánya. Én? Hm, de ez most mellékes. Maradjunk a trófeónál. Maga a tiszteledi, jó vastag, kerek márványlapon áll. Ettől fölfelé egy bronzszobor következett. Két csuda izomzatú, de egyébként mesztelen úriember peckeskedett rajta lépőállásban, és kinyújtott karjukon, ha jó ég tudja miért, egy hálóinges angyal állt a rajtfejes pózban, már ebben szárnyai szemlátomást akadályozták. Hát ezt a dísztjárgyat nyertük mi el 1965-ben Pesten. Másodszor, vagyis a kiírás szerint végleg. A trófeónak egyébként a historiája is furcsa. Négy évenként került kiírásra, és sohasem az nyerte, akinek a logika szabályai szerint illett volna. 1949-ben Olaszországban, Hollandia. 1953 ban Hollandiában, Jugoszláviában. 57-ben Jugoszláviában, Szovjetunió. 61-ben a Szovjetunióban, Magyarország. Na és 1965-ben Magyarországon? <t> hát igen. Itt is mind nyertünk. Akkor még egy logikátlan logika felborítására is volt erünk. Mert erő, az aztán kellett hozzá. Ez volt az az időszak, amikor már az Uszodába is elért az olasz futball, Katena Joe elvett. Szoros védekezés, a kapu előterének biztosítása. Gyönyörű, csak hogy a vízben mindez sokkal egyszerűbbé vált. A futballt ugyanis függőleges helyzetben játszák, futva. A legmarconabb hátvédnek is legfejebb egy tizedmásodperce marad, hogy felrúgja az ellenfelét. Egy perc rövid idő. A hátvédek magas hiba százalékkal dolgoznak. Egyetlen mérkőzésem többször is előfordulhat, hogy nem tudják felrúgni a csatár. A vízilabdában ez teljesen lehetetlen. A póló vízintes helyzetben folyik, és ráadásul az úszás mindig lassúbb, mint a futás. Egy másodpercbe is beletelik, míg a csatár a két méteres termetét elviszi a hátvéd mellett. Egy másodperc éppen tízszer annyi, mint egy tizedmásodperc, tehát teljes lehetetlenség, hogy a hátvéd a csatár mellé jusson. A nagy, masszív pofonok korszaka volt ez. Mindenki rájött, könnyebb ütni, mint varázsolni. Előfordult, hogy hat pisze mezőnyjátékos szállt a vízbe, és hat hatalmas sasonral büszkélkedő sziránó mászott ki a medencéből. <gül> A kisiskolások, ami véresre karmult hátunkon tanulmányozhatták volna ázsia hegy és vízrajzi térképét. <gül> Néha szinte a hónok alatt vittük a fejünket az öltözőbe meccs után, mint valami híres, sót kísértett kastély ügyeletes réme. A világsajtó már megkezdte halotti beszédét a vízilabda koporsója felett, de mi még győztünk. Az ügy a jugoszlávok elleni mérkőzésen vált végzetessé. Sohasem felejtem el azt az egyórás vízicsatát. Minden mozzanata élesen és tisztán áll előttem, mint valami kínos mesefilm. Esti meccs, éles világítás, a szigetről olykor némi virágillat lengált az uszada fölött. Kína sötét sétányokon most kedves kis párok bújnak egymáshoz szeliden, szavakat súdosnak egymás fülébe. Hát körülbelül így bújtunk mi is egymáshoz, csak talán kevésbé szeliden. Egy magyar, egy jugoszláv, egy dömöttör, egy bonasics szavak suttogásában sem volt hiány, legfeljebb a hang nem változott. De ez sem jelentett semmit, mert úgysem értettük egymást. Fogtunk, haraptunk, karmoltunk, martunk, ütöttünk és rúgtunk. A lelátó zsúfolásig megtelt. Még a környező fák csücskéről is elkeseredett sikoltásokat hallottunk. <gül> Úszásról szó sem lehetett. Vadul kapaszkodtunk egymásba, kétségbe esetten kerestük az ellenfél kiűtési pontjait vérfröccsent és vízfröccse. Olyan volt, mint amikor egy kalózfilmben kétszer hét hétfregat tüzel közvetlen közelről egymás képébe, valamennyi ágyúból. A negyedik negyedben, hogy más nem mondjak, 38 esetben fütyült a játékvezető. A sporthivatal módszertani osztályának munkatársai ott ültek a tribünön, reprezentatív felmérést végeztek, húzták a strigolákat és csóválták a fejüket. Öt perc alatt 38 sípszó. Nyolc másodpercenként egy szabálytalanság. Tetszik kérdezni, vajon póló volt-e ez még? Szó sincs róla. Tetszik kérdezni, hogy akkor mikor játszottunk? Ezen a meccsen mi már nem játszottunk. A labda gyakran otthimbálódzott a vizen, és csodálkozva nézte a sárga képével, hogy a gyilkolja egymást egy tucatnyi őrült. A világnak körülbelül tizenkét legjobb vízilabdázója. Néha szandicssal birkoztam, ami felér egy bábszínházzal. A szandics két méter volt, és 130 kiló. Én körülbelül a fele. Kétségbe esett kis guliver egy gonosz óriás karmai közt. Volt ennek a szandicsnak egy kellemetlen tulajdonsága. Valahogy évről évre nagyobb lett. Kiterjedt. A víz alól úgy láttam, hogy már akkora, mint a bagdadi tolvajdzinje. A fejét a felhők között hordja, és eltakarja a láthatát. Rímes jobb kezében magyaró módjára szorongatta a labdát, Rémes bal kezében pedig másik mogyarú módjára szorongatott engem. Közben megfújtatott, mint akit kilenc láncon vezettek az arénába. Hm, jó, ez még hagyján, mert egy óriással azért mindig elbántam a vízben. Valahogy kivackolódtam a karmai közül, és elbújtam a háta mögött. Csak hogy a vízilabda történelme során először, ezen a tornán nem volt már párok játéka. Emlékszem egy mozzanatra, a jugoszláv kapu előtt öten cibáltuk egymást. Úgy tessék elképzelni, hogy Trumbic a jobb kezével rusorán Peti szilófonozott, szilofonozott, a ballal pedig az én gégémet szorongatta. Szandics a jobb lábát a nyakam köré akasztotta, két kezével pedig Peti végklagjaid igyekezett eltávolítani a törzséről. Időnként Muskatirovics is kiugrott a kapujából, és ahol fehér sapkás fejet látott, odasózott. Na most vegyük ehhez hozzá, hogy Sandicz két emelet magas, Muskatirovics három, Trumbic pedig négy. A parton egymás mellett állnak, mintha egy a fasorba sétálna az ember. Sivatagi terepen oázist lehetne építeni hármójuk árnyékával. Ami viszont Rusorán Petit illeti, hát, ha azt mondom, mély növésű, akkor még agyba fővedicsére, hiszen legfejebb, ha néhány centivel magasabb nálam. Szóval bárki elhiheti, hogy nem kaptunk nevetőgörcsöt ott a jugoszláv kapó előtt. Rusorán Peti meg én. <gül> az erőszakos ritkán rikkán kapiet az ember. Ha valaki halára röhögi magát, az merő fikció, néha újságírók felelőtlen fantáziálása. A fódokló egy darabig keményen küzd az életéért, aztán, hogy látja, többé nincs reménye, akkor csendesen feladja. Hmm, velem is ez történt. Amikor szandícs már ötödik percbe tartott egy folytában a víz alatt, tulajdonképpen bele is nyugodtam. Ott a nyitott plusz elvonult előttem egész addigi életem, a korai gyermekkor rózsás képei, az ifjú ambíciói, az első rendezvú, az első pofon, az első olimpiai bajnokság. <gül> Istenem! És akkor Szandics elengedett egy pillanatra. Észrevette, hogy a labda ott ringatódzik a vállam mellett. A nyakát súroltak. Egy világklasszisnak ilyenkor kötelességei is vannak. Meg kell fognia a labdát. Szandicsnak választania kellett. Jobb hónájával az én manduláimat szorongatta, balla a peti fejét igyekezett éppen lesrófogni. A víz alatt is láttam, hogy bosszus kifejezés cikázik át az arcán. A sorsot kárhoztatja, miért nem adott neki három kezet. Hogy a labdát is legyen, mivel megfognia, azért. Aztán ő is belátta, hogy a tények kemény legények, csak az ostoba ember vitába velük. Hát elengedte a gégefőmet, és jobban nyúlt a labdáját. Úgy pattantam a víz színére, mint egy pesgős dugó. És akkor történt valami. Muska Tirovics éles szemmel figyelte az eseményeket a kapujából. Észrevette, hogy hamarosan fel kell bukkanom, tehát támadó állásba helyezkedett. Készen állt arra, hogy miest felbukkan árva a fejem, egy süvöltőban legyen est mér rá, nehogy elbízzam magam. Világ életében nagy pedagógus volt a muskátli. Kidugtam a fejem, és ő már tüzelt is. Mint a de vendége a tojás Csak hogy én akkor már elhajoltam. Nem előre megfondott szándékkal, a világért sem. Még távolról sem volt bennem annyi élet, hogy reagálni és cselekedni tudtam volna. Csak hanyat feküdtem, hogy még egy utolsó pillantást vethessek a szeptemberi égból csillagaira, amelyeket szerettem. Így aztán Muska Tirovics, mit áld az éj, rettenetesen ókombákta oh, a háttalálló <gül> Tompa puffanást lehetett hallani, és rögtön utána valami furcsa nyugést, mint amikor az oroszlán későn veszi észre, hogy nem az étvágy gerjesztő antilopra ugrott, hanem a tüzes spárhertra. Aztán megfordult, és bőszűd szemmel nézett ránk. Ah, Akármi legyek, ha nem volt a tekintetében némi elismerés is. Sem tőlem, sem petitől nem vált volna e ekkora pofont. Na nézd csak, mire képesek még ezek a félholt emberkék. Aztán férfias horkantással nekünk esett, és vad zsúgulőr véghez kettünk el. Hol Petit, hol engem ha át a magasba. <gül> és amik elegáns hívben visszahullottuk, mindig sikerült egy jobb, baljobb kombinációt bevinnie. Peti esközik, hogy egyszer még meg is harapta. A játékvezető egy ideig mélységes csodálattal nézte Sandwich produkcióját, eddig legfeljebb a Los Angeles-i Delfin Circus szókedvő láthatott ilyesmit. Aztán sipolt, és kiállította a szandicsot. <gül> Mirko akkor eleresztett bennünket, sósára bízta a labdát is, és néhány percig csak a játékvezetőt nézte. Valami csendes és hitetlenkedő fájdalom költözött széles és nyílt vonásaira. A sértett ártatlanság kifejezése. Giordano Bruno nézhetett így a bakóra, amikor a tükörrel hozta a mágia felé. <gül> Hát van igazság ezen a földön. Aztán lassú tempókkal a lépcsőhöz úszott és kimászott a vízből. Egyébként ez is érdekes látvány volt. Mirko jött, és jött, és jött. Az ember azt hitte volna, hogy már régen nincs lépcső. De Mirko még mindig emelkedett. Emelkedett és emelkedett. Szűnni nem akaró ember volt. <hállt> a pillalátó élénk ünneplésben részesítettem. Édesanyja nyelvünk legzamatosabb kifejezéseit szórták feléje. Még néhány papírgombócot, frutis zacskót, impregnált pohárkát is, ami éppen a kezük ügyébe esett. csak akkor szép csendesen odament, átmászott a korláton, és hozzálátott, hogy módszeresen megveri az egész bélelátót, aki kiúszótól kezdve egészen az ugrómedencéig. <gül> Hadd játékos és a Jugoszláv úszószövetség kibővített elnöksége is csak példátlan nehézségek árát tudta lefejteni szandicsot a b tribünről. <gül> Nagy móka volt. <gül> a trófeút egyébként végleg megnyertük. A szaksajtó már másnap elkezdte kongatni a vészharangot, hogy a pólónak lőttek, ez az egykor oly szép és nemes sporták csak hamar mindörökre eltűnik a sülyeztőben. Volt némi igazuk. De legalább egy napig azért hagyhattak volna örülni bennünket. Különösen, hogy az ügy csúnya része csak most következett. Akkoriban úgy váltogatták a vízilabda szabályait, mint piperkőc a fehér Csak hamar megint változtattak egyet. Behozták a büntetőpontos játékot. Amikor gyarmati Dezső először hallott az új szabályról, csak ennyit mondott. Most kell más pályára menni. A világért sem akarom agyba dicsérni ezt az új szabályt. Így csak a következőket fűzném hozzá nagyon csendesen és szerényen, mint ahogy szoktam. Ha felbérelnek egy erős diverzáns szervezetet, ha korlátlan lehetőséget biztosítanak a számukra, hogy egyszer-mindenkorra tegyék tönkre a pólót, hát ők sem tudtak volna nagyobb kárt okozni, mint a nemzetközi szerv hivatalos urai, akiknek éppen a játék megmentése lett volna a dolguk. Csak egyetlen kis momentum, az új szabály Ausztrália javaslatra született. Az ausztrálok nagyszerű emberek. Imádom az ausztrálokat. Rengeteg jó barátom él Ausztráliában. Az utolsó két évben még több is, mint azelőtt. az előtt. Az úszójuk előtt lákkalappal, A teniszben világra szóló dolgokat produkálnak. És amit ők nem tudnak a hullámlovagrásról, azt nem is érdemes tudni. Hát a vízilabdában valamivel gyengébbek. És akkor még alávaló módon hízelgek nekik. Hogy más ne mondjak, fennállásom óta Ausztrál válogatott nem került az olimpiai vízilabdatornák legjobb hat helyezetje közé. És akkor kinek a javaslatát fogadják el? A magyarokét, akik a vízfeltalálása óta az élvonalban villognak, és külön orruk van, hogy megszagolják, mi ebben a játékban a jó és mi benne a rossz? A szovjetekét, akik három vagy négy ugrással termettek az ére, és ráadásul komoly emberek? Az olaszokét, akiknek van érzékük a nagy látványosságokhoz, és tetejébe a római jog emlőin nevelkedtek? Nem. Az ausztrálokét fogadják el, ahol még a nyár is télen van, és akik úgy dobják a svéd csavart, mint a svédek a bumerángot. Esedezem, vegyék észre, hogy nem az ausztrálok ellen beszélek. Az agárversenyek szabályreformjairól ról van szó, én vagyok az első, aki azt mondom, bízzunk nyugodtan az ausztrálokra. Ha a nagyüzemi sörtermelés technológiáját kell új lapokra helyezni, forduljunk az ausztrálokhoz. Ha nagy úszókat, nagy vitorlázókat, teniszezőket kell nevelni, én ordítom leghangosabban. Tanuljunk az ausztráloktól. Na de pólóban? Komolyan mondom, hajszál híja, hogy a büntetőpontos szabály ki nem végezte ezt a jobb érdemes sportágat. Olyan volt, mint a matador kardja, amely megadja a kegyelem döfést a kivérzett és már alig támolj gobikának. Magasról. Zöccsal a közé. Egyetlen pozitív múva volt. Amire még soha senki nem volt képes, ez a szabály véghez vitte. Összehozta a játékvezetőket és a játékosokat. Egy kórusba gyűltek, és közös akarattal egy szólamban átkozódtak. Mi volt ennek a balkézről fogant szabálynak a lényege? Megszüntette az állandó kiállítgatásokat. Kiállítással járó szabálytalanság esetén egyszerű szabad dobást kapott a vétlen csapat, de a vétkes fél terhére felírtak egy hibapontot. És minden harmadik pont után négy méteres dobhatott az ellenfél. Mint régen a Grundon. Három korner, tizenegyes. Minden esetre rövidebb lett a mérkőzés. Nem kellett megvárni, hogy a kiállított játékosok szép kényelmesen kicsamognak a vízből. Ez sem volt valami világra szóló vívmány. A játékvezetőnek ezután is épp annyit kellett csipolnia, mint eddig. A játék széttüredezettségén, mozaik jellegén vikarcsnyit sem változtatott, hogy kiállítása vagy hibapont. És ott voltak persze a nagy, fekete negatívumok. Például, hogy szükségszerűen kevesebb gól esett a mérkőzéseken. Az emberrelőnyös helyzetek épp úgy, mint a négyméteresek 95%-ban biztos gólt jelentettek. Most három ember for kapott egy négyméteres méteres csapat. Az ímódon elérhető gólok száma tehát egyharmadra csökkent. Ez a szabály taktikai fegyverré tette, sőt valósággal szentesítette a verekedést. A jó éga megbontatója ezek a minden emberi érzésből kivetközött vízilabdázók addig sem sajnálták egymástól a horgot és a négyes alakú lábbollót. Aki nem hiszi, annak készséggel megmutatom örökbérben szerzett bütykeit és maradandó kékfoltjaimat. Nem valami gustusos látvány, Michelangelo Angelo Dávidja minden esetre simább fickó. Igaz, ő sosem pofoszkodott Mirko szandicsal. Elképzelhető tehát minő masszív pankrációt hozott az új szabály, ahol a felütésért kiállítás helyett mindössze egy büntetőpont járt. A megszokottnál fülcsengetőbb nyaklevesekre számíthatott a gól helyzetbe került csatár, még akkor is, ha az ellenfél két büntetőpontot már összegyűjtött. Hiszen azt a négy méterest ugyebár el is lehet hibázni. És csak az ég kegyelme óvhatta azt a játékost, aki a mérkőzés utolsó percében kapura akart törni, ha az ellenfélnek akkor még csupán egy hívapontja volt. át az ászló, hogy egy ilyen esztelen játékos sportszatyorba viheti haza a fejét. Van ám egy galádgyanú. Valahol megint kajánul mosolyog az egész vizes világ. Mert ezt az egészet is csak én ellenem találták ki. Soha sem tartoztam a vízilabda nagy ütő erejű bicska maxiai közé. Született lelki finomságom, és a lírai alkatom mellett testméretem sem tettek erre alkalmassá. Ezeknek a méreteknek végtelen pályám során egyetlen hasznát vettem. Kisebb célpontot nyújtottam. Nehezebb volt eltalálni. Viszont mindig az volt az evangéliumom, hogy inkább háromszor elmegyek oroszlán szelidítőnek, sem hogy egy trumbics méretű emberhegyet akárcsak egyszer is meglegyintsek. Nem, annál sokkal jobban szerettem élni. Kétségtelen hát, hogy az új szabály minden megalátságai újra csak én ellenem irányultak. A nemzetközi urak bizonyára visszataszító mosoly közepette szentesítették a paragrafusokat. Na most, adunk az űrgének. De ez az átkozott szabály emellett is általános zűrzavar teremtett. Az úr hat nap alatt teremtette a káoszból a világot. A nemzetközi urak egyetlen tolvonással a rendből a káoszt. Hm, lehet, hogy ez is fejlődés. Na, csak néhány példát. Mondjuk, hogy két játékos összeverekedett az A csapat kapuja előtt. A régi szabály szerint páros kiállítás következett volna. Az új szabály szerint mindkét csapat kapott egy-egy pontot. Előfordult, hogy az A csapatnak ez még csak az első hibapontja volt, a B-nek viszont már a harmadik. Tehát az A csapat kapuja előtt felmentek a B csapat kapuja elé, és a közös hiba eredményeképp az A csapat négy méteres dobhatott. A közönség nem értette. Fütyült, és mindenkit hülyének nézett. Nem az én dolgom megítélni, hogy teljesen jogtalanul Vagy tegyük fel, hogy az alcsapat játékosa egyszerű szabaddobást kapott a saját kapuja előtt. Elvégezné, de ugyanakkor a másik kapunál tuszkoló játékos társa magát az ellenfelén, hogy helyzetbe kerüljön. Holt időben elkövetett szabálytalanságért eddig kiállítás járt. Most viszont csak hibapod. A játékvezető erre vadul lengetni kezd. Őrült karmester módjára. Ide így int, oda úgy int. Kérdés, hogyan hozza ítéletét azonnal a játékosok, jegyzők, könyvezetők, nézők tudtára. Jó, Pesten kiabált, És a nemzetközi tornákon? Zöld jelző rakét átlő fel. Füstjeleket ad, vagy körbejár, és tolmát segítségével tart kis előadást külön-külön minden egyes szurkolónak. Már akkor megkérdeztem a két legilletékesebb ügyfelet. Milyen az új szabály? Rossz, mondta Jusse a világklasszis játékvezető. A játékvezetőknek még több hatalmat ad a kezébe, és a közönséget még jobban összezavarja. Igaz, hogy a játékon aztán semmit sem javít. Eddig is volt mit hallgatnom a szurkolóktól. Talán okosabb lesz, ha most inkább elmegyek kötéltáncosnak. Hajmeresztő, mondta Kárpáti György doktor, a világklasszis játékos. Kevés vízilabda mérkőzést játszhatott az, aki ezt a szabályt kiagyalta. Az de még csak nem is láthatott sokkal többet. Viszont kétségtelen, hogy a takarékosságot elősegítette. Hatalmas keret szűkítéseket tett lehetővé. Eddig ugyebár hét játékosból állt egy vízilabda csapat. Mostantól fogva kettő is elég volt. Kellett egy jó kapus, aki kivédi, és egy nagy tűzerejű csatár, aki belövi a négy métereseket. Ha ez megvolt, akkor akár öt retardált kisdobossal kiegészítve is bajnokságot nyerhetett a csapat. Istenem, lövész ünnepséggé változott a vízilabda. Nézzük tehát, hogyan működött ez a figura. Steinmec Jánost a magam részéről mindig egészen nagy kapusnak tekintettem. Talán némileg befolyásolt, hogy ő is zöld fehér köpenyben kószált a parton, de a négy métereseket halálos biztonsággal védte. Rettenetesen irigyeltem ezt a Jánost, és a sors igazságtalanságának tekintettem, hogy nekem sohasem nőhetett olyan szép, sült, prézli színű szakállam. Egy alkalommal rangadóra készültünk, és a mérkőzés előestéén a nyitott uszoda teraszán bukkantam rá stejmecre. Élére állított egy napozópadot, a hasalt, és a deszkák részein kukucskált le a medencére. A legnagyobb őrültségeket is lelkesen díjazom, de ez azért szemet szúrt. Nem vagyok kíváncsi természet, tüntettem ki megszólításommal, mégis leköteleznél, ha elárulnád, mit jelent ez. Psst, mondta titokzatosan. Felderítés. A dózsa két kapúzott odalent, aztán felálltak, hogy négy métereseket lőjenek. Kifigyelem, hogy melyikük hova lövi, mondta Steinmetz. Statisztikát készítek. A nagy számok törvénye alapján dolgozom. Ez az egyetlen esélyem, ha tudom, hova lövik. Ja, itt könnyű, mondtam, és gyorsan továbbálltam. Mindig is hirdettem, hogy a kapusok különös emberek. Viszont kétségtelen, hogy János rengeteg négy méterest kivédett. Később már az egész csapatot beszervezte. Valóságos bűnszövetkezetti alakultak. Ede, hallgassatok, mondta Stejmes szokásos eligazítása is oda. Amikor a csatár feláll a négymétereshez, métereshez, rá. János, balra! Hőjesség, mondta Balla Balázs, aki becsületes lélek volt. Akkor úgy is jobbra lövi. Stejmes szeme akkor már lázasan csillogott. Hát erről van szó. Ha azt kiabáljátok, hogy balra, én már automatikusan jobbra ugrom. Világos? Teljesen világos. A vízilabda a földkerekség legegyszerűbb játéka. Nos, a stejmez gyakran kivérte, akkor viszont Marovics kivétel nélkül mindig belőtte a négyméterest. Nem csodajó vágású csokoládébarna bőrű fickó volt ez a Marovics. Akkor még csak harmatos újonc a jugoszláv válogatott öregágyúi között. A karja olyan hosszú volt, mint egy péklapát, amit parfisnyére erősítettek. A csuklója meg eped rugón ringott. Ez volt a titkos fegyvere. A szabály szerint a négyméteres büntetőt a játékvezető sípjelére azonnal el kell dobni. Vagy legalábbis el kell kezdeni a dobást. És egyetlen, töretlen ívben kell vezetni a labdát az ember fülemögül mögül egészen addig, amíg el nem hagyja a dobó kezét. Ebbe őrültek bele a kapusok. Mert a szerencsétlennek a sípszó tempójár kiugrottak, és mire Marovics meglengette a péklapátot, már rég elsüllyedtek. Kísérteties lassúsággal merültek alá, felfelé jójózó tekintettel nézték, hogyan hullik a labda a fejük felett a hálóba, és arcukon egy monaliza szomorúsága ült. Voltak aztán közül ördöngősen kemény fickók is, akik már ismerték a trükköt, és nem ugrottak ki a sípszóra, csak Markovics mozdulatára indultak el. Akkor viszont az ifjú Jugo üzembe helyezte az epederúgókat. Erre lendített, aztán arra engedte ki a labdát. A szánalomra méltó kapus folyondárt játszott az egyik kapufán, a labda meg a másik mellett potyant a hálóba. Hát ilyen hivatalból üdözendő Markovics négyméteresek kenyert olimpiai bajnokságot a Jugoszláv válogatott Mexikóban. Ezt egyébként csak hallomásból tudom. Akkor már Markovics Kálmán volt a szövetségi kapitány. Nagy észsel és csuda készítette elő a csapatot. Csak egyetlen óriási hibát követett el. Engem itthon hagyom. Nagyon készültem Mexikóra. Szerettem volna elmenni az ötödik olimpiára is, de hát nem kerültem be Markovics Kálmán csapatába. Már akkor elhatároztam, hogy ezért még megfizetek neki. Azt lesheti, mikor kerül be ő az én csapatomba? Nos, történelmi tény, hogy a magyar vízilabda válogatott nélkülem sem nyerte meg a Mexikói olimpiát, mire persze rögtön személycsere következett a szövetségi kapitány básony székébe. Mert bár nálunk mindig ez az első. Ha megnyerünk egy nagy világversenyt, a szövetségi kapitányt le kell váltani, mert mitől megy ezeknek ilyen jól? Ha elvesztünk egy nagy világversenyt, már is ugrik a kapitány, mert hogyan ment ezeknek ilyen rosszul? Előfordult már, hogy úgy évközben minden ok nélkül is változott a szövetségi kapitány személye, nehogy kijöjjünk a gyakorlatból. Épp olyan ez, mint amikor a bakó odalép az elítélthez. Ő felsége kegyelmes volt hozzá, tehát most jogodban áll halálnemet választani. felnégyelek kerékbe törjelek, vagy forró olajba sűseleke. A Rav pillanatra eltöpreng, majd azt mondja. Először minden esetre vágd le a fejemet, a többit azután majd meglátjuk. Markovics tehát el a bal fenéken, a sűjesztőből hosszú szünet után pedig újra fel, Rajki Béla. A tekintélyes Béla bácsival mi annak idején már olimpiai bajnokságot is nyertünk. Sőt, olimpiai bajnokságokat. Egyet 1952-ben, amikor még kezét csókolommal köszöntem Karinti Cíninek, egyet meg 1956-ban, amikor sokan ég veled, engem többé nem látsz fel kiáltással búcsúztak egész Magyarországtól. De ez rég volt, azóta tám már vissza is jöttek. Rajki Béla világ életében nagy szervező volt, kitűnő menedzser. Most, 1969-ben újra bebizonyította, hogy egészen ritka képességű szakember, a vízilabda igazi tudósa. Ugyanis azzal kezdte, hogy engem egyből visszavett a válogatottba. Béla bácsi mindig tudta, mitől döglik a légy. Nos, a nemzetközi villongásaim 17 esztendő sorozatát két üde búcsúsztori zárja le. Egyszerűen nem álmódomban, hogy bármelyiket is magamba temessem. Ez rajongóim jogos felháborodását vonná maga után, amitől az Isten őrizze. 1969. szeptemberében nagy nemzetközi torna volt a Margit-szigeten a Hungária kupájér. Akkor már én voltam a válogatott csapatkapitányom, tehát kimentem az olaszok elé a repülőtérre, mert tudtam, hogy megtiszteltetésnek veszik. A gép leszáll, a lépcsőn megjelennek a szép kék kabátosok. Élükön Zójomi Bandival, egy valamivel kevésbé szép száll, de annál aranyosabb kék kabátossal. Zójomi Bandi, ez büntető jogi felelősségem tudatában állíthatom, egyike a vízpart legérdekesebb madarainak. Akkor már vagy negyven éve élt odalendélem, mindenféle latinok között olimpiákat nyert az azurkékekkel, és az edzői kispadon olaszabb volt a legolaszabb olasznál. Végigénekelte a mérkőzéseket, a gyászosan szárnyaló basszustól, a sikoltva csilingelő koloratúl szopránig minden hangnemben. Pásza le palla! torna la porta! Viva giggi! Végül egy haldokló császárnő fájdalmával, akinek a hátába épp most döfték a nagykést. Kretíni, kretíni, idióti! Aztán fordított az egésznek, és elmondott három pesti viccet a huszas évek derekáról. Mert a pesti ember lehet vérbeli olasz, a pesti ember lehet méltóság teljes spanyol, a pesti ember mindezek tetejébe végül, és alapjába véve csak pesti ember marad, és ez benne a szép. Szóval eléjük mentem a betonon, ameddig csak lehetett. Nagy ölelkezés, puszi-puszi, ugyanis rendszeresen néztem a tévi híradót, és így pontosan tudtam, mi az illen Ferihegyen. Kifelé jövet, azt mondja nekem Zójomi Bandi. A Magyar Úszószövetség elküldte nekünk az összes résztvevő csapat névsorát. Láttam, hogy Szívós Pisti és Kárpáti Gyuri neve is rajta van. Hát, azért ez nagyon szép dolog. 1952-ben még ti olimpiai bajnokságot, Szívós István és Kárpáti György. Most meg már a fiaitok játszanak a válogatotban. Egy pillanatra majdnem lenyeltem az Ádám csutkámat, aztán felfedeztem, hogy ebből még móka is lehet. Igen, mondtam szemlátomást évedbe. megnőnek a gyerekek. Másnap mi játszottuk a torna első meccsét. Felálltunk libasorba, a hangszóró valami indulót kezdett játszani, és mi beslatyogtunk a medence felé, hogy szokás szerint bemutassanak a közönségnek. Én kapitányi rangom tudatába a sor elején. Szívós Pisti, ne tévedjünk az ifjabb Szívós Pisti, meg rögtön utánam. Szembefordultunk a közönséggel, és első pillantásom rögtön Zójumi bandira esett. Láttam, hogy tátva marad a szája, aztán hirtelen széttárja a karját. Egy kicsit csodálkozva, egy kicsit talán sajnálkozva is. Oda kacsintottam, aztán felmutattam Szívós Pistire, hogy ő ugyan már valóban másodgenerációs válogatott, de én viszont még mindig az ősökhöz tartozom. Azonos vagyok azzal a kis űrgével, aki már 1952-ben is az én nevemen polózott. Szívós Pisti egyébként tájt készült az érettségére, és engem is meghívott szalag a Hogy nagy buli lesz az iskolában, jó zenét is lehet hallani. Együtt mentünk be a suliba, már akkor is csak a könnyökéig értem ennek a kisdiáknak. Aztán a portás nem engedett fel az emeletre. Maradj nyugton, öcsi, mondta. Éde ma csak felsősöknek van bejárás. A Pisti felmehet. Azóta minden húsvétkor küldök egy bort ennek az aranyszívű portásnak. Az 1969-es Hungária kupát egyébként elvesztettük a Margit szigeten. Igen, akkoriban, akár velem, akár nélkülem, sok mindent elvesztett a magyar vízilabda válogatott. Tókió és az 1965-ös Trófeó Itália volt az utolsó két nagy dobás. De aztán... 1966, Európa-bajnokság, Utrekben. Magyarország csapata az ötödik helyen végez. 1968, Olimpia, Mexikóban, harmadikok vagyunk. 1970, Európa-bajnokság Barcelonában. Itt csak ezüstre futja. És az évente ismétlődő nemzetközi tornák közönsége is csak ritkán dicsérheti agyba főbe a magyar csapatot. Akkoriban egy cseppet eltávolodtam az ügyektől. Lehet mondani, hogy madártávlatból néztem ezt a béka állapotot. És valahogy nem értettem az egészet. Ha lettek volna üres óráim, folyton azon törtem volna a fejemet, hogy miként lehetséges ez. Nagyszerű, tehetséges fickókból állt össze a válogatott. A rusorán során korrát kettő jó kedvében úgy szórta a gólókat, mint a lisztet. A parton okos, hozzáértő, sőt helyenként dörzsölt emberek álltak. Volt vízük, volt sapkájuk, volt kapujuk, volt labdájuk. Mi kell még? Aztán hirtelen kezdtem rájönni. Egy zseniális karnagy hiányzik, egy Isten áldotta nevelő, akinek az esze, mint a tűz, szíve, mint a hegyi kristály, aki újjának egyetlen pattintásával világklasszist farag ezekből a tehetségekből. Akkor már a legnagyobb fáradtságot is magamra vállaltam, és gondolkozni kezdtem. Ki lenne alkalmas erre a szerepre? Sóra vettem, kielemeztem, és felmértem az összes lehetőséget de csak egyetlen olyan szemére bukkantam, aki valamennyi követelménynek megfelelt. Csak hogy én sose akartam edző lenni. Szaktanácsadó még kevésbé. Hogyne, hogy leváltsanak, hogy szurokba és tolba hemperegve seprűzzenek ki a városból. <gül> a szurkolók gúnykacajától és szeretteim megvetésétől övezve. Hóóóó, oh -oh -oh, az uszoda tele van leváltott szakvezetővel. A Margit szigetem nem lehet egy kavicsot eldobni úgy, hogy ne találjon el öt-hat leváltott szakvezetőt. Befelé fordult, megkeseredett emberek, bújtbarékoló gyomorsabban, az utolsó béke év nívóját messze meghaladó vérnyomással. Hát kell ez nekem. Aztán újabb vereségek jöttek, majd még annál is újabbak. Akkor már úgy éreztem, hogy baj van. A sors engem jelölt ki, hogy a téveigő magyar vízilabdát visszavezessem az ígéret földjére. Éppeszű ember nem vitatkozik a sorssal. A félig meddig éppeszű sem. Én sem vitatkoztam. Tudtam, hogy két lehetőségem van. Vagy leugrom az emeletről, vagy beadom a derekam, ami persze csak nem éppen olyan halálos. <gül> Viszont túlságosan szeretek élni ahhoz, hogy rögtön az első megoldást válasszam. Gondoltam, hogy arra ráérek később is. Ha mégsem sikerül. A legmafláv szakvezetőt sem váltják le azonnal. Egy-két hónap laufot feltétlenül kap. Megvárják, amíg többé-kevésbé biztonságban érzi magát, és akkor csapnak le rá hátulról sziszegő kígyó kíséretében. Tehát munkához láttam. Kispekuláltam, hogy mi a feladatom. Világklasszusokat kell faragnom tehetséges emberekből. Volt némi elképzelésem arról, hogy megy az ilyesmi, de ezeket az elképzeléseket nem az úszodában próbáltam ki. A vízilabda túlságosan szent dolog ahhoz, hogy léha kísérleteket végezzen az ember. Más területet választottam tehát, ahol még sorozatos kudarcok esetén sem ártok a pólónak. Ha leégek, másokkal égek le. Hát, annyi baj legyen, sírjon az ő mamájuk. Szó, szóval ami szó, nem égtem le. Egyik sikert a másik után értem el. Diadalaim végül egymás sarkára léptek. Tehetséges emberek tucatjaiból sikerült világklasszist faragnom. Minden különösebb fáradtság nélkül. Néha egyetlen mondattal, máskor egyetlen kacsintással. Na, most álljunk meg egy pillanatra, ahogy azt az ószövetségi illető mondta a napnak, ott Jerikó falainál. Tudom, már a türelmes olvasó is hangosan zihál, és reszkető kézzel markolász ami tompa tárgyat, hogy a fejemhez vágja. Egyetértek, Nincs undorítóba dicsekvő embernél. Ezt nyugodt lelkiismerettel állíthatom, mert tőlem mindig távol állt az ilyesmi. Ha valaki most mégis levélbombát akar küldeni a címemre, könyörögve kérem, ne tegye. Én időbe figyelmeztettem. Nem kell itt mindent szó szerint venni. Legalább annyi türelmet kérek, amennyi egy különösen kétbalkezes szakvezetőnek is kiár. Hallgassák meg, hogyan faragtam embert többek között Hofi Kézából. Zerz Bodrogi Gyullából és Louis Armstrongból. Aztán, ha még mindig háborog a lelkük, kérem, jöhet a sejem kötél, meg a szegedi cipóba sütött csörgőkígyó. Tehát a Hofi sztori. Egy időben gyakran látogattam a Debreceny Csokonai Színház előadásait, és ott jó barátságba keveredtem egy ifjú színművésszel. Hofi Gézának akkoriban már kialakult szerepköre volt Debrecenben maradandó értékű alakításokat nyújtott, mint ötödik alabárdos. Hogyha ezután a kollégák sorozatos megbetegedése következtében esetleg a negyedik sírásút is eljátszhatott, az már meteorszerű emelkedésnek számított Géza Az Az ilyesmi nem is tartott sokáig, és Hoffi csak hamar visszatért első sikereinek szinterére az ötödik alabárthoz. Volt valami szuggeszív ezekben az alakításokban, a magam korában rengeteg ötödik alabárdost láttam, és egyik ötödikebb volt, mint a másik, de Géza valamennyin túltett. Ő volt Ebrecenben a színház történet legötödikebb ötödik alabárdosa. Aki nála az ötödikebb volt, az bizonyára festette magát, vagy porokat szedett. <gül> a történelem viharai öpörtek át azon a színpadon. Géza csak állt és nézett. Shakespeare láng lelke ostromolta az eget, Géza csak némán fogta az ötödik alabárdot. Volt ebben valami felemelő, és ugyanakkor valami nyomasztó is. Aztán egyszer évszáróbuli volt Debrecenben. Hencidától Boncidáig folyt a sárga lé, és a Hacacáré tetőpontján felállt Géza. És utána már nem is engedték leülni. Valami paródiával kezdte, elbohockodta az elmúlt színházi év minden furcsaságát, sikerét, kudarcát, tiadalát és katasztrófáját. Sírt és nevetett, énekelt és táncolt, Kedélyes apa volt és virgonc siheder, görög kórus volt és amerikai szabadságszobor. Minden volt, csak ötödik alabárdos nem. A második percben visitoztunk a gyönyörűségtől. Az ötödik percben az asztal aláestünk. Szentrő Józsi bácsi a térdét csapkodta örömébe. Leértek le ezt a marhát, mert rosszul leszek a nevetéstől. Latinovic Zoltán papír törölgette a könnyeit. Mire a téboly véget ért, csak egyetlen szék maradt szárazon az egész teremben. Az enyém. Mert én felálltam, oda mentem Gézához, és a vállára tettem a kezem, mint férfi a férfinak. Géza, mondtam, pokolba az ötödik alabádossal. Ez a te műfajod. Hoppá, szólt. Gondolod? Géza, folytattam, mert ez nagy megrendülések perce volt. Neked Pestre kell jönnöd. Elsápadt ennyi mély meggyőződést láttán. meghatottam pislogott rám a kicsi szemével. Ha te mondod, Gyuri, én bizisten felmegyek. Na most, tessék csak megnézni, hol tart azóta. <gül> Istenem, embert faragtam belőle. Miben jön ez nekem? Zelk Zoltánnal egy kicsit másképp kellett munkához látnom. Zelk Zoltán sohasem volt ötödik a Labárdos Debrecenben. Már akkor nagy költő volt, amikor kezelésbe vettem. Persze az igazi virágkor, a nagy beteljesedés csak utána következett. Akkoriban gyakran ebédeltem a hungária kávéházban. A honi kultúra több szellemóriásának társaságában. Vas Istvánnal, Zelk Zoltánnal, Csurkapistával, végantallal, Kormos Istvánnal. Az egyes fogások között magas szellemi tornával ütöttük agyon az időt. Tízes lehúzást játszottunk. Ez a végtelenül bonyolult játék úgy megy, hogy mindenki elővesz egy tíz forintost. Adott jelre össze kell adni a bankok sorszámának számjegyeit, és akinél a legnagyobb összeg jön ki, az felírhat magának egy jó pontot. A játék több fordulóra megy. Különféle alapműveleteket kell végezni a 10 forintos sorszámmal. Végül, aki a legtöbb pontot gyűjtötte, az zsebre vághatja a többiek tízesét is. A játék persze nem csendben folyt. Csurka és zelg lóversen történetekkel ugratta egymást. Én magas irodalmi kísérlőadásokat tartottam. Tudnélik, mindig súlyt helyezek rá, hogy a társaságomat szórakoztassam, oktassam és magamhoz emeljem. Csodálkozva hallgatták. Aztán egyszer olyasmit találtam mondani, hogy én az életben egyetlen magyar verset sem tudtam megtanulni. Már persze a himnuszon kívül. Mert azt illett, ha már háromszor is a fülembe húzták az olimpiákon. Zeg Zoltán rám nézett, egy kicsit fátyolos volt a tekintete, sőt a hangja is. Hogy-hogy, mondta. Úgyhogy egyet sem tudtál megtanulni. Elmondtam, hogy ebben az oktatási rendszerrel utas. A tanárnő verset adott föl a suliba, utána mindig úgy kérdezte ki, hogy az ablak felül ülő első kellett az első szakaszt elmondani, amellette ülnek a másodikat és így tovább, egészen a kályháig. Így könnyűszerrel kiszámíthattam, melyik strófa esik rá, és azt az egyet megtanultam. Na, legfeljebb még egyet, hogy akkor se legyen zűr, ha közben valaki hiányzik. Ha ketten hiányoztak, akkor intőt vittem haza magyarból. Zelk szomorúan nézett rám. Összetörtem a lelkét. Egy lérikuség különben is törékenyebb a sok évi átlagnak. No hát, Gyuri mondta, tudod, azért ez szégyen. Aznap nem is játszott tovább. Fizetett és elment. Most nagyon megbántottad, nézett utána Vas István, aki szenvedélyesen jó ember volt. Sajnálom mondtam szokásomtól eltérően ezúttal az igazságnak megfelelően. Hogyan tehetném jóvá? Elegáns dolog lenne, ha megtanulnád az egyik versét. Annak biztosan örülne. Akár az életemet is, mondtam. Csak ne legyen hosszú az a vers. Há, rövid nem lehet, mondta Vas István. Az olcsó dolog lenne. Még inkább megsértődnem. Jó, mondtam. Válasz ki egy hosszú verséből tizenkét, nem, Nyolc sort, és a többit bízd rám. A következő heteket agyfacsaró tanulással töltöttem. Aztán az egyik ebédnél leves és hal között felálltam. Hajnali vendég, mondtam. Zelk Zoltán verse. Kicsit megkajoltam. Láttam, hogy Zelk rémülten néz Aztán rákezdtem. Nem csöngetett, csak kopogott. S mint később mondta, éjfél óta már ácsorgott küszöböm előtt a száműzött király. Hajnali öt volt, mikor meghallottam a suta kopogást. Itt kezdett egy kicsit rázósá válni az ügy. Az eredeti vers állt, és én csak kettőt tanultam meg. Még két sor volt hátra. Ha ezzel a szakít félbe, kész az újabb botrány. Az Isten sem mossa le rólam, hogy megint csak hülyéskedtem. Rájátszottam hát. Elkezdtem rezegtetni a hangomat. Sikerült, mert egy isteni szerencse folytán csak egyetlen erbetű volt a két sorban, így még csak sejpítenem sem kellett, egy szomorkás versben abszolút ostobánhat. A szája kék, mondtam megrendülten. Szegény, szegény, inge fölött csak a bíbor palást. Itt elcsuplott a hangom, mintha nem bírnám tovább mondani a nagy meghatottságtól. Ez volt az utolsó mencsváram, ez az elcsuplás, a vészfény közben kitört a frász. A most sem szakít félbe? Felesleges volt aggódnom. Zerg Zoltán már a kék szájnál könnyezni kezdett, az elcsuklásnál pedig felállt, és rettenetesen megölelt. Úgy álltunk ott a hungária kávéház közepén, mint két partizán a tajgába. Zerg szeme csillogott, keze pedig repdesni kezdett a csillálók irányába, mint két barna és ráncos pillangó. Boldog volt. Mondom, előzőleg is írt már csodálatos verseket, de amúgy Isten igazából azóta virágzott ki. Istenem, belőle is embert faragta. Bodrogi gyuszi pályafutását a rajtól kezdve féltő aggodalommal szemléltem. Rajongtam ezért a száfa termető, két centivel még nálam is magasabb sihederért, mert hátszélben is több kilométerről megérződött a tehetsége. Már amikor a főiskolai előadáson, azt az emlékezetes Bicska Maxit játszotta, már az elég volt, hogy kizökkenjek elők elő álmodozásaimból, és előre hajolva így szóljak. Ó, na nézd csak. Azóta is siker-siker hátám. De valami, valami csak hiányzott. Egy új pattintás. A varázspálca egyetlen mozdulata. Egy még erősebb egyéniség sodrása. Egy csillagos homlokú férfi jó tanácsa. Bodrogi Gyulára egy személyes színházat alapítottak a Váci úton. – No igen, de mégis. Bodrogi Gyula már nem csak maga játsza, koreografája, énekli, táncolja, rendezi, hanem maga is írja a darabjait. – Jó, jó, de azért… Bodrogi Gyulát szárnyára kapja a világhír. – Persze, persze, no de… Én mindjárt az elején megmondtam neki. – Gyuszi, egyszer betegej egy meg, én majd beugrom helyetted, és eljátszom a Bicska Maxit. Akkor aztán majd meglátod, hogyan kell ezt. Hűséges kutyatekintetet vetett rám. A kutyatekintet teljesen hiteles és élethű volt, de mintha valami, valami ebből is hiányzott volna. És azt mondta, igen Gyurika, hogy ne Gyurika, majd igyekszem Gyurika. De nem lett beteg az Istennek sem. Akkor lett volna beteg, ha egy nap nem engedik a színpadra. Már látom a végét is. 150 éves korában a nyílt a fejére esik egy harmadik felvonás. <gül> Úgy pusztul majd el a középszerűségben. A jól emlékszem, 1970 tavaszán ütött az én órám. A rádió irodalmi teja következtetett a várbeli korona Presszúból. Szerepelt Palotai Boris, a tátrai négyes, egy csomó más neves író meg művész. A Karinti cini villogott a házigazda szerepében, engem is meghívott. Úgy látszik, érezte, hogy nem árt, ha egy ilyen műsorban a szellemtörténet igazi óriásai közül is felbukkan valaki. Próbát nem tartottunk, az ügy rögtön egyenes adásba ment. Persze, már csak a személyem iránt megnyilvánuló érdeklődés miatt is, a kosút adom. Kezembe nyomták a bevezető szöveget, kisült, hogy a bicska maxit kell elénekelnem. A hírre Bodrogi Gyuszi is érdeklődve hajolt előre a huszes évek hangulatát idéző, Great Gatsby stílusú székében. Ó, mondta. Természetesen elvállaltam. Miért meg nem tesz az ember a tájért, amelyből kisarjat? Tudtam, hogy mutatványommal a csillagokig röpíthetem ezt a csacsi rajongómat. Tudtam, hogy olyasmit nyújthatok, amiről hetekig beszélnek majd a városban, és melegfény költözik a tekintetekbe. Az ongora kísérő személye körül némi vitám támadt. Már csak az önbecsülésem érdekében is ragaszkodnom kellett a létező legjobbhoz, hogy a művészi összhatásról ne is szóljak. Én tulajdonképpen Kurt Wildt, a Bicska Maxi zeneszerzőjét szerettem volna, de mondták, hogy ő most nem ér rá. Jól van, adtam be a derekamat, akkor üssek ő, legyen fényes, Szabolcs. Az öröki mester hálásan szorongatta a kezemet, majd egy köncseppet morzolt szét a szemes arkába. Aztán, mihez csord került rám, emelkedett lélekkel pattantam a mikrofon elé, és elbődültem, ahogy az úr bődülne, engedte. A hatás frendetikus volt. Mint minden igazi művészet, ez is több jelentkezett. A bodrogiratett hatást magam is felmérhettem. A hallgatók reagálását szavahihető tanúk előadásából rekonstruálhatta. Lám a cápa szája tátva! Szögezzük le, a hangom már gyermekkoromban olyan volt, mint amikor csorba késéleket húzogatnak cseréptányérok fenekén. Azóta csak hanyatlott. hallásom viszont tökéletes. Ha a város legtávolabbi zugában valami plegykát suttognak, azt is pontosan meghallom. Sőt, még rá is teszek valamit. De ez csupán a zene világára nem vonatkozik. Ha tálcán teszik elém, akkor sem tudok megkülönböztetni egy kulcsot egy vibrafontól. A fülemet zenei szempontból fiatal akácfák mellé lehetne tűzni karónak. <gül> Bodrogi Gyuszi minden esetre előrehajolt a székén. A fejét félre billentette, és tekintetében valami fájó csodálkozás költözött. Olyan gépet vágott, mint a bolond Asfainé, amikor cserben hagyják az érzék <gül> Ez a fiú nem hitt a fülének. A városban több százezer rádióhallgató kezdte csavargatni a készülék gombját. <gül> Azt hitték viharvonulától a kihegyi nagyadó felett. <gül> Bárki látja fog sorát. Akkor én már bodrogi is láttam. Felállt és szélesen vigyorogni kezdett. A bánatos redők kisimultak a homlokán. Hirtelen bozontos szőkesörényen őt jó kedvébe. Hiába az igazi művészet csodákra képes. A városban pánik hangulat tört ki. Sokan azt hitték, hogy légvédelmi sziréna énekel a koronapresszóban. Elterjedt, hogy a marslakók érkeztek a várba. Többen sót és lisztet kezdtek vásárolni. De kezdjük, hord, bicska Maxi. <többen> Ezt a sót egy kicsit meg is cifráztam, hadd örüljenek a zenebarátok. Röcögtetni kezdtem, ahogy a menő magyar énekesek csinálják. A koronapresszó... Néhány gyengébb idegzetű vendége felpattant, és a vész kiáratot kezdte keresni. Szigorú ajtónálok visszatuszkolták őket. bodrog egészen előre jött. Most húsz éves volt már, és a magassága három és fél méter. A városban megálltak a villamosok, a mentők riadókészültséget rendeltek el. Több száz népzenekutató telefonált a rádió illetékes osztályára, hogy ezt a zűr ilyen sírató az, hogy azonnal szerződtetni kell, mert dalában ősi, jégbefagyott kultúrák veszett fájdalmajajok. Stokba rejti pisztolyát. Ez volt az a pillanat, amikor Fényesszabolcs már nem tudta megkülönböztetni a fehér billentyűket a feketéktől. A magam részéről természetesen mindig is ilyenfajta megkülönböztetések ellen voltam, és ez haladó vonás nálam. Egyik billentyű annyi, mint a másik, bár a bőre, barna vagy fehér. Bodrogi gyuszik tekintetében új, ismeretlen fények gyúltak. Viháncoló óriás kölyökké változott, olyan volt, mint Szandics, Svenieradze és Muska Tirovic egy szemébe. Úgy megölelt, hogy behorpadtak a bordái. – Köszönöm, barátom! – ömbölte az egyenes adásba. – Köszönöm! – És tessék csak megnézni, micsoda színész lett azóta. Esküszöm a jó Isten nem állítja meg többé. – Hát, belőle is embert faragtam. Louis Armstronggal persze más volt a helyzet. A csodálatos szacsmó már előzőleg sem volt kismuzsikus. Először 1957 tavaszán találkoztunk. Hogyhol? Istenkém New Yorkban. A Broadway. Ezt a rendezvút én töviről hegyire megírtam a Melbourne Miami Margit sziget című finoman cizellált kis Persze, csak vonakodva gondolok ilyesmire. Akadhatnak goromba lelkek, akik ezt kihagyták. Hemingway igen, Thomas Mann, igen. Kárpáti, nem. Na, mondhatom. Hát az ő kedvükért ezt a mozzanatot most ideig tartom újra. Meg egy kicsit a magam kedvéért is. Ha már lop az ember, lopjon a legjobb helyekről. Tehát 1957, New York. És egy házalodéba, a, Lodéba, a Basin Street Barban, Louis Armstrong. Apró kis üreg, vakítóan fényes, szantunk szmokigban. Áll a mögötte a zenekar. Előtte száz meg száz jazzrajongó, és valahogy mégis nagyon nagyedül van. Két kézre fogja a trombitáját, jobbján fehér zsebkendőt szorongat. Lágyan lengeti maga előtt a hangszert, mintha valaki nagyon kedvessel táncolna. Felnéz a plaforra, aztán le a padlóra. Olajú szemében mérhetetlen bánat. Szihálva elfúló hangon énekel, mélyen és rekedtem. De mégis mennyi vágyja a sóvárgással. Oh, can't give you anything but love, baby! Csak szerelmet adhatok, rágám. Néhány ütemet kihagy, fáradtan megtörölgeti a száját, homlokát, és egy pillanatra a szemét is. A közönség közbetapsó, de Armstrong már felemeli a trombitát, és hirtelen harcias, zacos kiskakassá válik, harsogó tűhangokat kukorékol fel a mennyezetre. Hogy nincs még veszve semmi, és ha... World Wars filléres áruházában a tízcentes osztályon még nem is lehet gyémántos kartkötőket vásárolni. Én majd az egész világot teszem a lábad elé, vagy legalábbis a sartcsillagot hozom le fülbevalónak a te számodra. Oh, baby! Záporozik a taps, mint a égesű. A tetszés és a harsog, és az öreg négen mosolyogva hajol meg. Szeretnék bemenni az öltözőjébe, de smokingos szigorú testőrül az ajtóba. Rákezdem a tökéletes angolságommal. Please, we, we we want a testőr közbeszól. Ha netán magyarul könnyebben menne. Azt is megértem. <gül> Újra egy magyar. Tele van velük az egész világ. Bevisz Armstronghoz. Vacsorázik. Tojás rántották pirítós kenyérrel. Csupa zsíra szája széle. <gül> Ragyogó néger mosoly dob felé. Elkapjuk, és igyekszünk visszapatszolni. Nem éhesek? Süttetek maguknak is egy-két tojást. És közelebb tója a pirított kenyeret. A trombitát nézi. Fordul felé. Na, miért nem próbálja meg? Letörli a fújókát, és a kezembe adja. Két kedve szemlélem a varázslatos hangszert. Csücsörítek, és belefújok. A varázs trombita elbődül, mint egy tehén. Armstrong nevet. <gül> Na, majd Pesten megtanítom, jó? Szívesen játszanék maguknál. Nem lehet? Pesten. Az embernek New Yorkban éjjel kettőkor egy öreg négertől kell megtudnia, hogy mi is bántja tulajdonképpen. Minden esetre biztosítjuk, hogy boldogan meghallgatnánk őt Pesten is. Azóta meghallgattuk. Kilencven ezre. Hm, ki is felejtenél azt az éjszakát ott a névstadionban? Varázsló volt a kis öreg, az egyszer biztos. Kékbogyókról énekelt, feketebőrű lányokról, és el tudta hitetni velünk cinikus, fásult pestiekkel, hogy mindez a csacskaság valahol nagyon fontos. Elhittük neki, mert szívből mondta, és szívből trombitálta. Úgy mondta, és úgy trombitálta, hogy el kellett hinni. És el kellett hinni másfél vagy két órára, hogy csupa öröm az élet, hogy tulajdonképpen minden rendben van a földkerekén. Boldogok voltunk, mi, kilencvenezre, ott a stadionban. Mondják, hogy boldog volt ő is. Vitte magával az emléket, a fényszórok lángját, a mennydörgő futballtapsot, és emlegette mindenütt Pestet, maga is kigyúlva. oh ó! -oh, kilencven ezer ember előtt még sohasem játszottam, Mr. oh, -oh Budapest, what És mert egy csodálatos kis ember szentül hitte rólunk, egy időre talán tényleg csodálatosabbakká váltunk.